Fredagsfrallan med Jan Holborn. God morgon. Och Johanna Lind. Fredagsfrallan i Hits 5 presenteras i samarbete med Aronssons blommor på Storgatan 36. Vi gör varlagen till en fest. Hits Hahaha, <laughs> fest! Ja. Hey, Johanna. Hej Johanna. Vad fin du är idag. Du är alltid fin men nu är du ja. extra fin. Ja idag, har jag klänning. Oh, ja. Ja, verkligen. Jag är impregnerad som ja, du säger byggbranschen. Ja. Du, det är ju examensdag idag. Mm, det är idag en festdag. Oh, för fredags för Examen, vi tar lite sommarledigt. Absolut. Mm. Väl Ja, välförtjänt, som, <laughs> alltså, vi ja som vi har jobbat. Ja. Men det är ju framförallt är det ju, äh, skolavslutning ja, precis det, som Thomas Kixens. sa nyligen Kidsens dag idag. Ja. Mm. Så och äh, du har en ja. som är berörd eller? En som slutar tvåan och sen en som slutade dagis i, ja. igår då var det. Ja men då får det. jag hänga med lite där Ja men det har då, ju va? blivit lite så med för de fick en ros och det var långbord och de hade fått välja tackos till lunch ja, och de var uppklädda ja. och sådär. Så var ja, det är bra. Ja, men det var... men, men, men förskolan är ju en skola för skolan. Ja, men absolut. Ja, men alltså det är och... inte förvaring på det Nej, sättet. Nej det är det ju inte och jag blir ju så imponerad av de här som ska börja förskoleklass för de läser och de skriver och de börjar prata lite engelska. Ja, alltså. alltså när vi i förskoleklass. Jag kom ah. på att vi tränar på att knyta skorna. Ja, ja, där liksom ja, ja. Vi fick för kardborre hade inte kommit där. Nej, kardborre var inte uppfunnen. Så vi gick i på att knyta skor. Och de här barnen bara, hello, ah. how are ah. you? <laughs> Härligt. Ja, ja, så, cool. Ska ni ha lite Jag fest det hemma? Det blir tårta eller? idag. Härligt. Gud vad gött. gött. Hemma i huset. Yes. Ja. Our house. <laughs> Our house. relas morgon till i talkshow med Janne Hornbom och Johanna Lind. Yes FM. Ja. Ah, madness spelar jag veta. Vårt hus. Får någonstans, Ja bra hur är du yes. eh, vi ska ju prata ganska allvarliga saker idag mm -mm. vi ska prata om eh, vi hade en ganska ja. första skräckrubrik. sån Trädgårdsmästaren ja, ja. Mm. Robotgräsklipparen, mm. är det Mördar. eller, eller mördarmaskin ja, ja men det skulle vi prata om det. Ja. men du, det, det är några saker som jag tänkte vi skulle liksom innan det klippa in <laughs> klippa in så mm. Nej, men jag, alltså, jag, jag ja alltså jag, Det är saker som jag jag, som jag jag börjar bli så lite grumpy old guy Börja uh -huh. bli liksom så. Ja. Uh -huh. men, jo, men jag tänkte så här Vixblå, tycker du om dem? Uh, ja Jag älskar dem uh -huh. alltså. och, de, och jag, jag är sådär så att Det liksom är nästan lite skämsigt För jag nästan serieäter sådana Ja uh det -huh. är inte bra, blir man inte väldigt lös i magen Nej men vänta nu då uh -huh. okay. mm. det, är, det är ju det som är problemet alltså, Det är det som är skiten rent ut sagt Vixblå finns numera bara verkar det som som sockerfri Ja. Och då är det så aspartam som man får hjärnskador sånt. Ja, är det, det aspartam? Nej, jag vet nej. inte vad det är. men det är något, något annat. Något sötningsmedel. Mm. Och det, jag kan ju inte äta det för att, för att jag får sådana tarmröt. Du får utöka tarmverksamhet ja. och sitt och köra buss. Ja, det, det jag ja, förstår ja, problemet. Ja, det, alltså det är skit. Det är skit, ja, lätt, ja. Men, men då förstår inte jag liksom, varför, varför, varför är det så? För idag, och då, och eftersom jag då vet, egentligen inte uppmuntrat till blandmisbruk så måste nej. Ändå, för Det finns en, en vix-variant som är honung, aha. som är någon slags guldfärgad aha, paket aha. eller påse. Är det honung den eller är den bara gul? Nej, den är nog bara, det är någon bara essans eller ja, något sånt där det. jag brukar aromämnden. Ja. Men, men, men den är fortfarande uh, sockerrik. Ja, just vad det. Säger aha, aha, aha. Så den har fått gå över och knapra på ja, det nu. Hur funkar då, det oh, Men den är inte lika god då eller? Nej, men alltså, det är inte. Wix blå, vet du? Det, det, det, liksom, ja, det var precis. lite så drag ja. i den. Det här ja. är mer sådär. Mm. Jag känner att jag är mer ekofriendlig. Ja. <laughs> det var så skönt ja, att, jag, att ja. jag fick det här ur kroppen. Ja, nej, men vi det vill inte... ha tillbaka jag, hashtag Wix med socker. Alltså, jag borde man ju ringa upp några sådana här konsumenter. Ja, vi på, på Vix och, och höra. De har säkert ett bra svar. Min ja. absolut väldigt vilda gissning, Det är att socker har ju blivit en ja. riktig skälls. Ja, och det, är det, kanske också, så ja. det är väl kanske så. Man ska egentligen jaga socker. Men, men äh, just sådär. Att men där om du verkligen. Alltså sötningsmedel. Man ska inte dra alla sötningsmedel Nej. över en kam. Det finns ju sådana som, som är okej. Liksom. Ja, jag tror jo. stevia, men naturen tror jag ja. att det är så farliga. Jag vet ja. inte. Men de är ju de... Satans söta, så stevia, Det, det går ju knappt. Det är ju så sött. Söt. Och det är ja. en annan sötma om du sätter. Det ursäktar. blir en annan smak. Och, men just det tänker sig halstevet som man sitter och, och sultar på. Det är ju som ja. någon sockerbit i munnen. Alltså, nötterna må ju inte bra av det. Gadarna, han munnen på dig. Det kanske, så. kanske inte är så dumt. Du, du måste kolla vad det är för sötningsmedel. Ja, men det spelar ingen roll. Det är, att mild, det är ju dig. mild laxerande. Det ja. är ju det. Mm. Ja. Så det, så är det liksom, och det är det kan jag tala om. Att den, det är, jag är ju inte hård. Nej, men alltså. om du, ja, men om du, om du går över till Fisherman's Friend då. Ja, de är förstärka tycker jag. De är förstärka. Ja, de tycker ja. jag sådär. Ja, så, men, och jag har provat liksom sådär, lite andra. Sådär. Men, men, men vet att till hösten ska vi ta och ringa till Vix. Ja, det kan vi göra. Nu, ja. liksom. Jag har också en, en, en obesvarad fråga från ett annat litet företag ja. som jag ställer. Jag ställer. Jag mejlade vdn, jag mejlade någon konsumentkontakt. Det handlar lite om, om plast och sånt, runt produkter. Ja. Ja. Jag flippade liksom när jag skulle öppna ja, okay. en jag var inne på lager nummer fyra och fortfarande inte kommit in till pudens känner. Ja det var såna leker för barn med kartong. Aha, med ja. små förpackningar och den här leran ligger ju i plastkartonger med lock, skitbra små så här som jag stoppar tillbaka leran ja, när man ja, ja. och ändå var det liksom Lager på lager. Och så, du vet det här med man kommer hem. En, då var det var för några år sedan kanske. det var inte så gammal. Och så så jag vill börja dega nu, nu, nu. Ja. Och så går hon öppna så får hon ut kartong Då springer ja, hon precis. och hämtar en sacks och bara Arr! och ska börja. Och mamma, ja. Ja, hon har börjat på universitetet innan något Ja, men lite sådär. Det var kartong och sen var det plast och ja, sen då, var det plast. Och, det, det, och då kan ja. vi säga så här. Nu, om ni nu träffar på spännande saker som ni funderar. Vad fan är det så här för? Ja. Med, med produkter ja. under sommaren. Så, så, så, så dra ett mäss. Yes. Alltså på fredagsfrallan på, på Facebook Aha. så ska vi ta reda då, på. Då, då vi går ska vi gå till, till ja, gru. Jag, jag tror att vi ska bli lite undersökande. Som han plus som har gått i pension. Ja, ja svärke. Ja. Du måste vara en soptunna här så vi kan ja, det ska slänga vi ha, det ska saker. Bra. Aha. Du, dig, vi ska Horroligt. vi ska, vi ska prata palmemord också. Okej. Okay. Men du, vad sa du vad vill du höra? Jag vill höra Tändjärdes den här en härlig dag. Vadå? Da da da da da jag... Det så? Jag tror att den att det en härlig dag. Det är sån här man blir pigg och glad och det ska man vara idag. Jaha, jag har, har den bara något? med med Jill Jonsson. Jill Jonsson. Ja men typ det. du lyssna då? Ja, ja Är det den? Nej. ja, det kan det vara fast hon har gjort den har dratt ner den lite. Lite country. Lite blev det. Ja, ja, men, väl ja men hon Stig upp på morgonen. Prilepstal med Jan Holborg. God morgon. Ho ska ju fina Linde. Har du märkt Anna? Det är de gamla jinglarna. Ja, men det, är lite, det är lite gott och blandat. Nu ja, ska vi ha nya jinglar till höst också. Okay. Du, vet du, vi ska faktiskt prata allvarliga saker. Men vi kan prata mm. en allvarlig, två grejer till, som jag funderar Vix på. Vix var ju inte att leka med. Har du något mer köks, ja. det. Ja. Ja. Nej, men alltså nu är det Ja, det är stort. Nu är det mm. lagt i handlingarna på något sätt. Eller? Ja. ja, det är det väl. Ja, alltså, Förundersökningen är i alla fall nedlagd. Ja. Men det är klart att den kan ju återupptas men om det kommer upp nya saker, ja. men... men... Ja, men det Jag tycker ändå det känns bra med någon slags avslut sen kommer det väl alltid finnas de som inte tror på de här teorierna och har sina egna teorier och lite ja. konspirationsteorier som aldrig blir färdiga men det slipper vi nog inte ifrån när det har gått så många Nej. år. Liksom. Det där är en sån där klassiker, det brukar vara en klassiker bland pyromaner att de ofta står och tittar på när de har tänkt på ja, bland, bland folk. Ja, så ja. det kanske är en sån grej. Men ofta ja. är det så man kollar på de här däckarfilmerna så brukar ja. det vara att den som har begått brott brukar stå vid brottsplatsen eller var någonstans och ja, ja, man vill se ja, reaktioner ja, ja, och liksom precis, sådär ja. läbbigt. Oh. Men överhuvudtaget tycker jag annars den här kalla kalla, kalla spårgruppen ja, som, har, case, ja, som de har tagit upp nu och ska jobba med är ju rätt spännande. Ja, det det jag faktiskt. tror det är många avslutfält ja. anhöriga men som går och lurar och, och inte vet vad som har hänt med Men man kan väl säga om, om palmutredningen utredningen var liksom ett jassa mm. mm. va? eh, så måste man ju säga att eh, jakten på den här dubbelmördaren i Linköping ja, var ju äntligen. ett... Woho. Ja, faktiskt... Och det är rätt häftigt alltså att de gör ju så att de, de går bakåt i tiden. Mm -hmm. Någonstans till liksom 1700-talet och, mm. och så börjar de liksom bygga ett släkt igen. Så jag kan tänka att det är en annan som, som har lämnat DNA-spårar ut efter att ha gjort något ohyggligt som uh -huh. borde vara rätt skitis nu faktiskt. Med all rätt, ja, det hoppas man ju. Jag läste nyligen uh -huh. en lång om någon tjej som heter Malin som, som blev mördad 94 kanske, Göteborg, så att uh -huh. bara försvann. Uh -huh. Och ja, men anhöriga går ju såklart och snurrar. Men det var också ja, just... en polis som slarvade liksom, ja, i, i förundersökningen ja. och väldigt tidigt bestämde sig för en person ja, och så visade det, att det var inte honom. Och så, så, nej, men det ska bli spännande. Vi hoppas att det är mycket sånt ja. där. Men du, om, vi om vi fortsätter i mm. soppaspåret då? Ja. <laughs> Har du hängt med i turerna i Boksrom? Det är inte lätt. Nej, men alltså, det, det händer ju mycket i denna lilla pärla. Ja, mm. ja men var först, var först var det ju så här att Brittis, hon bestämde sig för att hon går i pension. Ja. Vårt kommunalråd, Britt-Marie Johansson. Eh, och så hon skulle gå i pension första juli och då kallade man till ett möte inom Arbetarkommunen <gå> för att välja en ersättare till henne då. Och eh, då stod det mellan fyra kandidater och eh, lite överraskande så valdes Klas. Ja. Skjortvist alltså kulturs kultur kultur ja. kulturs mm. eh, det var lite sådär kanske att Johan Biråt han hade nog han hade anmält tidigt att han var intresserad av tjänsten uh -huh. så. Så det kom väl lite som en som en äh, bomb men uh -huh. men äh, spännande. En mm -hmm. spännande bomb mm -hmm. får man väl ändå tillstå. Men förstår du? i politikens korridorer maktens. så bara man maktens korridor så bara man räkna lite så här. för det är nämligen fullmäktiga det är inte arbetarkommunen som fattade slutet av beslutet Nej, utan. det är, är de, de, mm. de som är folkvalda som som tillsätter och då är mandatsläget i bok lite så där osäkert ja, även där ja, ja så då, då var det faktiskt så att äh, det kanske inte skulle bli klart det kanske skulle bli någon annan det skulle kunna till och med bli en en borgligt kommunalråd ja. där man fick med sig rätt människor och sådär. Så äh, Brittis tillbaka. tillbaka. Ja, hon gick aldrig. Hon, hon sitter kvar. Hon skjuter upp sin pension. Jaha. Jaha. Jaha. Hon är så pigg. Ja. Så, ja, ja, men det... Ja, absolut, det är nog ingen fel på henne. Det var väl mer att hon tyckte att det skulle vara skönt att vara lite. Hon ja. är hon 65 det, i år. Ja, så, så, så, så, så, så, så ser det ut just nu, men det, är kanske inte, det sista kanske inte är sagt. Det nej, inte. nej, men och Claas skulle ju göra ett fantastiskt jobb. Där, ja. Han gör ju ett fantastiskt jobb i trådarna, ja, så, vi, så det, vi får se. Vi får se vad som händer. Att det blir även i små små samhällen. Så det, vi kan, alltså, liksom. här, här händer det spännande ja. saker hela tiden. Ja, men faktum är att vi ska prata något väldigt väldigt spännande. Eh, vi ska nämligen prata om eh, djur idag. Mm. Du och jag, vi älskar djur. Ja, vi faktiskt. gör ju det. Det är lite främt faktiskt. Uh, och då tänkte jag att bara för att vi skulle prata om djur skulle du spela jag, något med djur. Uh, jag, tänkte, jag tänkte spela några takter av den här för jag tycker den är så fantastiskt vacker för den ja. handlar om djur och natur. Mm. Uh, den här skrevs faktiskt av komponisten mot till en film av Hasse och Tage Jaha. Men här är Lisa Nilsson som oh, gör en jättefin tolkning. Himla jorden om du vill, jorden vi ärvde, och Lunden den gröna. Breda slallan, SSN. Det borde egentligen vara straffbart att avbryta en så vacker låt. Alltså hon har en sån vacker röst den mänskliga. Jag tror det är Sveriges starkaste kvinnliga sångerska. Ja, på alla sätt tror jag faktiskt. Ja. Jag, jag har alltid gillat henne, ja, att Hon sång, så kädla, färgstark och så. Ja. Och sen är hon inte trådsmal heller. Nej, alltså, det tycker inte. jag. Också så jag så det var liksom länge sedan såne ja, men nej, men äh... alltså, det, det, hon har väl alltid varit liksom, vet, sett ut som kvinnoskas ut okay. du utskött. <laughs> Okej. Jag ser ut som jag, som <laughs> ja, jag, som jag, jag gör. Är Men du, vad heter det? Det här är ju studentdagar och, och, mm. och avslutstagar. precis Och det är bråda dagar, inte bara för studenter och lärare och allt vad det kan ja, vara. Ja, men för så något, är utan... det ju. Alltså, lite i det här i firandets eh, körvatten eller bakvatten så, så för det ju med sig lite trubbel. Eh, och då har vi blivit kontaktade av vår Johan Gustafsson som ja, här några det. gånger. Ja, han är nästan lite stammig. Ja, här. men här är han. Och så, så han... Eh, har bett oss att eh, berätta att föräldrar gärna får. Varför ska du bara, bara placera Johan för dem som. Johan inte... ingår ju i det här vilja-teamet på kommunen som jobbar förebyggande mot med unga med droger och ja, spelmissbruk ja. och, och ingår i socialtjänsterna lite överallt. Men viljanätverket tillhör ju så han har ju fokus mm. på, då, på kommunens unga. Ja. Så han har ju bett föräldrar att visa sig på stan ikväll och imorgon när det är studenterna för att ja men, hjälpa till. Och de, man är rädd för att eftersom det inte finns lika många uppstyrda aktiviteter då, Så man är rädd för att, att ungdomarna kommer bara driva runt och, och skåsa upp det hela och det blir lite okontrollerat fästande. Så då är det så här till kväll klockan nio så utgår man från EPIC. Och då får man som förälder gärna sluta upp det bjuds på kaffe. Och det är liksom folk från socialtjänst, skola, socialtjänst, polis och sen så kultur och fritid. Det är så ah. Epic då. Och de kommer vara på stan och kolla läget. Och det och... ligger jämt äh, mitt mellan och Bibeln. Ja, men precis. Ja. Eh, och de har också liksom fordon som man, om man, behöver, som man, man ska vara mobila. Då, om ja, man får tips det. om någon fest som har spårat ur. och så där. För det kan ju vara så att, att uh, ungdomar faktiskt har tillåts att ha fest någonstans i ett hus. Och så kommer det liksom 25 objudna gäster. Och då är det inte så lätt för någon som är 15-16 år att hålla koll på det. Är problem. det är klart. Ja. så det tycker jag och man behöver faktiskt inte bara vara förälder som har barn utan man kanske bara är en vuxen som, ja. som kan tänka sig att vara ute ja, en kväll precis. Ja, precis. Alltså, ska, ska du ut och promenera kväll så börja där då. Häng på Jag tror det är jätteviktigt, så tror jag ja. tror det är väldigt lärorikt. Att, för man har någon bild antingen att det är väldigt, väldigt illa och så kanske man blir positivt överraskad ja. eller så tror man att ingenting händer den här lilla stan och då kanske man får öppna ögonen lite. Ja, det är bra. Mm. Det är bra. Så klockan 21.00 i kväll utanför Epic och även imorgon 21.00 utanför Epic om du är vuxen och vill följa med polis ja. och socialtjänst och om skola. Om du har viljan. Ja, precis. Bra. Och moralen. och Du, du mm. eh, lyssna på den här. Låt som en tecknad I, film. Ett i en skog och i en liten stuga borde internationella igelkotten ivar i. -i. <här> Jag förstår vart du vill komma. Ja! Vilken brygga Janne ja, okay, va? Nu lämnar alltså, vi osökt ah, alkoholkonsumtion ah, bland unga och hoppar rakt in i igelkottarnas värld. Ah, Om någon folk undrar var där. Det där var ju faktiskt Precis. fem och Ja, så det var Internationella igelkotten i var. I det från i rande från dit, alltså, De är ah, ju genier. Ja, fantastiskt. Det snurrar ju fortfarande hemma hos oss på tvn. Ja, alltså, just där, så, det. Vi har cd-skivorna som snurrar. på 29 och, ja, och det så, finns ju ja. inga trullotter som sätter sig i huvudsudan Nä. som, som äh, att Man kan gå runt och så, tralla på så. vilket, ja. vad som ja. helst. Ja, men det är bra. Ja. Jo, men igelkottar. Vi ska prata igelkottar. De tycker vi om. Det ja. är urdjur. Precis, och vi ska ju ta hjälp av en expert här. Men det var ju så ja. att jag fick ju höra av veterinären i stan mm. som jag hade på tråden. Eh, eh, och som sa, för jag frågade lite men vad, vad är det för fall som kommer in i sommartid och hur ska vi ta hand om våra djur nu under de varma månaderna? Och då sa det som känns mest angeläget att säga till, till människor är att se till att era robotgräsklippare inte kör på natten. För dem, de får in alltså igelkottar som är skalperade. Ja, men, ja, det är så gräsligt. Och hon bara, de är ju så illa däran så de måste man avliva. Och då tänker jag, så här, ja, det är fruktansvärt. Så tänker jag att, en del har ju hjärta och kör in att veterinären och förkortar deras linande, men många andra ligger inte och bara rullar ihop sig till en boll. Jag har ju inte sovit så jag har fått veta det här och kan inte gå förbi en trädgård utan och tänka på att att det där är ju gräsligt. Och det är faktiskt så att igelkotten är rödlistad. Den är en hotad Så då kan man faktiskt få bli åtalad om man dödar ja, Varför igelkotter minskar i antal är oklart. Nu läste jag alltså innan till från ja. VVS-tidning. Ja. Ja. E, Igelkotternas antal de minskar... VVS? VVS. Värsta tursfondens tidning. Precis. Ja. Man vet inte riktigt varför de minskar. Det kan bero på robotgräsklippare. Det står inte, det säger Nej. jag. Men grävlingar äter igelkottar. Visste ja, du det? Nej. Alltså, ja, de, ja, de grävlingar är jävla djur alltså. De måste ju puffa runt dem på något sätt då. Nej, ja, jag vet inte. Och också då att det förlorar sjukdomar bland de här små söta. Ja. Så alltså, det är ju sorgligt egentligen att det är en rödlistad art som liksom stryker jag, med i våra trädgårdar. Ja, för det, det man fick veta som liksom, tidigt var ju det här med att elda inte lövhögar på våra. Ja, precis. För mm. där inne ligger de liksom. ja. och, och, och mm. De är ju så söta. Sen ja, ska okay. man inte ge dem mjölk? Nej. För då blir de dåliga magen. Ja. Gärna ställ gärna Vicks ut vattnet. Nej, i varje fall inte sockerfria. Men du, vad, vad spännande. Med, mm. Eller vad otäckt egentligen. Men då tänker jag då tänker jag så här. Då ska vi fan ringa till robotgräsklipstillverkarna ja. i höst. och ja, för höra, de, varför, varför kan de kan de inte ha... Jag tänkte... jag det låg och tänkte på det här också. Ja. Det här gjorde... Vad har du funderat upprör. ut? Ja? Då tänkte så Kan de inte ha en sån här värmesensor... Ja, men, men folk... då tänkte jag så igelkottar är växelvarma De kanske är jättekallar på natten. Men, de, ja, men, men så att de nej. känner av så där. Alltså. Ja, och sådana här kameror, det finns ju sådana här industri ja, såna 3D. Ja, de är så jävla dyra så det borde kunna hänga på en som sån ja, massa sånt bröt alltså. Ja, det Men men, mm. men men men du hade ju faktiskt en lösning. Låt dem inte gå på natten. Nej, stäng av dem på natten. För, för, för igelkottar är nattaktiva ju. Yes. Oh, så det finns ah. Ja. Men du jag ska, jag ska ringa upp. Vi ska ju ha en gäst ja. för vi ska ha henne via telefon. Mm -mm. Så jag ska ringa upp henne. Så jag tänkte du, du sa att du ville höra Cornelius. Ja. Ja. Mm. <laughs> Nej, men du sa att du ville höra Dofsdöd. Ulf... Ja, och jag har sagt ja, är... i taket, men det är en låt får med honom får du spela idag. Lala. Svallan, morgon till ett talkshow Med Janne Hornbom och Johanna Lindh Wow det, ja. det gjorde ont och tonen en Lundell-låt va ja, det, Jag vet, det, det, det är för det att, att du brinner för fördjuringarna Jag tyckte det var jättebra Jättebra var det Vilket spacigt ljud vi fick ja, ja, men ja, men vi har vi en till med oss i Ja, men det är för att vi har, vi har våran gäst via tråd idag Som yes. man säger God morgon, veterinär Ritvar krokfors vretemark God morgon. God morgon, får jag bara kommentera låten? Ja, absolut. Det är min låt för min man heter Ola. Ja, just det. <går> oh, <o> <går> Tack <packar> för valet. <går> ja, var, varsågod. Huvud, huvud, peive, eller vad det heter. har <går> ja. Ritva. Hej, är det bra med dig, eller? Ja, det är lite. då. Mm. Ska vi ta och placera... Jag gick upp kvart i sex och tog en lång promenad med hund. Ja, men gud så skönt. Åh, oh, vad underbart. Ja, ja, för många är ju Ritva en välkänd profil. Ritva, du har ju, eh, driver ju Sörgårdskliniken. Åker man på ja. 32 kan man inte missa skylten i varje fall. Ja, det är bra. Och... Ja, sen, sen, får man åka, sen får man åka, upp i skogsvägarna. Men när man åker mot Mjölby så ser man en massa sån här vindkraftverk och då om man tittar åt ja. det hållet så kan man se Ritva stå och vinka på på verandan till kliniken emellanåt. Typ ja. <laughs> typ ja. <laughs> men det är ju en utpräglad smådjursklinik eller hur det Ja, Ja. Och vi tänkte vi, skulle, vi tänkte vi skulle ha dig med idag eh, för att få lite tips om vad man ska tänka på nu inför sommaren som djurägare eller kanske blivande djurägare. Ja. Eh, vad är dina bästa tips? Vad ska man tänka på? Ja, hur många timmar har vi på? <hör> ja, <hör> Shoot. <hör> ja, okej. Okay. Okej, vi skulle prata lite just om sommaren, sommarplågor. Ja. ja, men vad brukar ja. vad får du in för fall under liksom, de här sommarmånen? Det måste vara säkert väldigt årstidsspecifikt vad du Absolut. behandlar för åkommor. Kan du inte nämna några av de vanligaste? Absolut. Ja, man kan ju säga att ja, ormet är jätteviktigt till att börja med. Ja, de då. är ju mm. i vintervila under ja. mesta året. Men sen på sommaren så blir de aktiva. Nu har vi väl passerat det här värsta. Den allra värsta tiden för ormar är när det kommer den första riktigt, riktigt varma. Ja, ah. ah, okej, okay, för då är de lite så långsamma. Ormar är växtelvarma, så de har, de har så alltså samma temperatur som marken. Ja, ah, precis. Och då är de alltså kalla i kroppen. Och sen kommer det något som de inte kan riktigt analysera om det är hotfullt eller inte. Och de biter för säkerhets skull. Ah. Ah, okay. och, och biter med gift. För att det, är, det här ormgiftet är egentligen ormens matsmätningsen Jaha, Jaha. Okay. Och när de blir lite äldre och klokare Så kan de liksom säga att ah, men Det där är bara en hund så det ska jag skrämma lite uh -huh. och, och när de är äldre och klokare Så vet de att ja, det där är en råtta Den ska jag ta och den ska jag ja, okay. det. Varför det? Men du, det där att man säger att Espingar har mer gift Är det bara svammel eller? Jag tror att det är framförallt så har Ormarna i början på säsongen Har de mer gift ja, De okay. har ju passat på att och, på och, och liksom, Fyllt sina giftköcklar under vintern men för då men hade man ju liksom en massa kortison hemma som man skulle proppa ja, i hunden. Ja, och det är det här som är det konstiga. att Det är inte en fördel att ha varit veterinär länge. Det är sådana här gam, gamla knep som har funkat i alla tider. Plötsligt har de helt ute. Jaha, det går trender och det där i där är, och, och det där är lite svårt om man har liksom räddat liv på, på hundratals hundar med kortison. Men ja. nu alltså ska man inte få använda det. Nej. Men var, var kommer men, en sån grej ifrån då? Liksom? I... Jag, jag, jag tror att mycket hänger på det att man tror att om man liksom delar ut kortisontabletter då struntar folk i att åka till veterinären. Jaha, okay. det, är Jaha, så, alltså, det är inte så att alla ormbit är dödande eller alla ormbit är så att säga, torra och ofarliga Utan det där beror ju på så mycket saker, det beror på hundens storlek och allmänt tillstånd och ålder och sådär Så om, ja. om ens djur blir ormbit så ska man alltid uppsöka veterinär tycker du? Ja det ska man det ska man göra mm, ja. mm. Och hålla hunden stilla? va? Eller inte det, också det är att de ska... jätteviktigt att hålla dem stilla så att om det händer under en promenad, det är inte så lätt att ta en 35 kilo hund under armen och gå nej. hem, att då alltså får man försöka ordna det på något sätt. Ja, äh. Eller ha små hundar. Äh, <här> ja. Med våra? Och det ska ja. jag säga, att, att jag har upplevt att det är mycket, mycket farligare när de blir bitna i tassen. Aha. Jaha! Jag trodde nosen var liksom det ja, bara. Nej, alltså det, det, det är klart om det är nosen, men om det är typ på läppen, där finns det ganska mycket plats liksom. Där kan ju läppen svullna hur mycket som helst. Ja, ah, okay. ah, just det. Det är kosmetiskt. Men i tassen så där är det ofta det är ganska många stora kärl. Och det är väldigt lätt att det går in i kärlet. Och sen går de och liksom lite på benet och trampar ah. runt det och ah, skjutsar just det. Skjutsar det, ut, ah, just det, just det. Ja. Men våran katt blev ju biten i, i svansen av en orm. Men det fattade inte vi. Vi var bortresta två dagar en natt. Och så kom vi hem ja. och så hade katten fått en stor bula på svansen, ganska nära svansroten. Och jag trodde att Ja, men du har blivit klämd i någon dörr och liksom så ja. liksom ut. vet du vad det var? Det, är en annan, det var en annan katt. Tror du? För sen ja. tappade ja. den pälsen och så såg man tydligt två piggar. Ja, ja men det katter ja. har också två piggar. Det var en annan katt. Ja, jag är helt undra på det. Du ser. För att, um, du ser. det är precis så här att alltså, katter blir ju nästan uteslutande bitar på frambänet. Tänk tänker hur de beter sig när de ser Aha. något som är lite spännande. De går dit och, och liksom... Slår, Hitta lite. Det här är också intressant förresten, det var ju Fråga Lund ett, ja, ett ämne så där om katter är vänster eller höger och jag tror de kom till någon sån här slutsats alltså förmodligen så det där är liksom könsberoende om man är vänster eller höger och det, det ser man liksom att de, de blir ju bitna i den tassen som är deras dominerande. Ah, vad äh, cool. måste kolla det vad jag kollade på vad ah. de kattar. Ja, det är <laughs> <det kan> <laughs> intressant att forska det där. Kolla, ah. kolla på något liksom om det, va, va, vilken tassmion vi hon har hankat där de bittna. Men i alla fall åka till, till veterinären, i alla fall ha kontakt för att man kan kanske vänta en liten stund och se om det är, ah. är svullna. Mm. Mm. Men du ger då. För det är så här, det är ju, men vi har ju en, du är ett spanjorskan hemma hos oss, hon ja. älskar ju att döda dem. Ja. Och jagar då eller? Det är bara att man hoppas att, att de, det är samma som med folk, att de som inte är allergiska mot gettning. Ja, just det. För, ja. för, det, ja, för det är så även bland djur, så alltså, att det finns de som är överkänsliga. Ja, ja absolut. Hur med, vad, vad, vad blir för symptomen då om de får, för, om de får någon här anafylaktisk chock? Eller vad, vad händer med hunden då? Ja, det är liksom det dom täcker. De dom täcker. De det, de blir riktigt dåliga. Och, och ofta så att de om de blir bitna i ansiktet de kan svunna upp så där våldsamt. Ja. Okay. En hund så ser ut som en papper i. Nätan. Ja. Du, jag har en eh, får, får, vi, ja. får, får vi byta djur för ja. kaniner har jag lite frågor om. Ja. Ja. Alltså så här det här år så är det ju många gärna barnfamiljer som skaffar kaniner. Och jag har läst och förstått att de där kaninerna är inte så himla alltid så smidiga att ha. De, man ska inte ge dem vilken mat som helst och de så råder det tvista om kan man ha en kanin själv eller måste det vara två. Hur ska de ha det? Ska de stå i sol eller skugga? Kan inte du berätta? Hur ska man ta hand om kanin när man har skaffat kanin? Jo, det var ungefär vad du, vad du sa där att... Ofta så, så trisar de ihop. Men sen är de samtidigt lite individualister. Att alltså de kan vara väldigt... Alltså du kan till exempel inte ha en hona och han ihop. Nej. Nej. För då blir det... Hon och helt och trasig. Det där tycker jag verkar vara väldigt individuellt. Om de, jag menar, det finns ju andra djur som är mer flockdjur. Sådär. Ja. Det där får man liksom... Känna ja, Undersöka. Ja. Men om man sen, ska ha sen, två, ska man ha två honor eller två hanar? Alltså hannar har ju lite benägenhet att slåss och ja ah. ah. Man ska aldrig ah. välja män Nej, ta två tjejer ah, det, är, det, är. Ah. det är de som slås Ja, det Man ska se till att buren är Alltså absolut inte i solen Nej. Utan det ska, det ska gärna vara lite I skuggan och, och sådär Och sen ska man se till att de har vatten De får aldrig vara utan vatten vatten ah. ja Men, Och sen just att de ska få För jag tror att folk har nog sådana Tro att kaninerna ska sätta dem i en bur Och sen ska man titta på dem De, de, de har ju utpräglade rörelsebehov. Ja, av alla precis. Mm. Och, och det bästa skulle vara liksom om man kunde släppa någon lösa, men att det är risk stort ja. Att, ja. att de drar. Och sen tycker jag med kaniner är det så här att man ska liksom man ska Egentligen ska man ha en kanin från dag ett från en förr så att man vänjer sig i dem i, alltså vänjer dem folk. Ja, alltså, precis. Ja. Liksom. De har, De har ganska, kaniner är ganska lik hästar konstigt nog, att mm -hmm. de har väldigt sån här en flyktingstinkt och... Ja. och, okay, ja. och och by the way ungefär samma typ av matsnäppning också. Ah, okay. Ja, för jag har förstått ja. att kaniner är ganska känsliga magarna. och att ja. om när kaniner dör, vilket jag också har hört tidt som tätt från familjer, ja. det begravningen av dessa kaniner, så har de fått fel att äta. Man ska inte ge dem hur mycket som helst. Nej, nej. De precis som hästar, de ska ha bra hö. Bra gräs, ja, bra hö. Mm. Ja. Ja, eller gräs nu på, ja. på sommaren och så där och inte, inte överdrivet mycket sådana här pellet och sånt. Nej, och morötter och de stoppar in allt möjligt av de där små kanalerna. ja de ja, bra, bra hör liksom så att det håller det här. De har jättestora och grotar så att det är liksom Men räcker det med att mata dem med hör? Ska de få pellets bara någon gång ibland eller lite varje dag eller? Ja, nej, jag tycker att man kan spara de här pellet sen till lite vintertid. Ja. Ja, om jag... men, du, men, ah. så, men om man tänker så här, vad, när du får kaniner till kliniken ja. vad, vad är det för? Vad är det för vanligaste åkommorna då? Vad är det liksom, eh, är det, det har du inte det mycket är... tänder och sånt? Det är, skit. är några saker. Ja, jag tänkte just börja. Jag tänkte vad ska börja med tänder skulle jag börja. Ah. Med. Tänderna. Ah. De, de tänder kan liksom växa fel så att man måste klippa dem. Ah. Eller raspa dem om det är sin tänder? Eh, bölder. Ja. Ah. Uff. De är ah. väldigt benägnade att bilda bölder och tyvärr alltså sådana här med lite otäcka bakterier så det är inte helt lätt liksom, att ah. få ordning på dem. Ah. Och sen det tredje skulle väl vara de här matsmätningsbesvärden. Ah. Ah. De, I och för sig de brukar man liksom köpa ganska mycket per telefon. Okay. och ah. ringer och ser att kaniner har diaret och säger man att ah. ah. ah. Och sen finns det att köpa sådana här ja, mjölksyre bakterier och sånt. Ja, ah, okej, okay, för att liksom få tarmarna i lite liten ordning. Ja. En sista fråga om kaniner innan vi byter ja. ur igen. Det är när vintern ja. kommer då. Många skaffar kanin och bara, åh vad härligt. Och sen så blir det liksom kallt. Och så tänker ja. man, vad ska, vi vad ska vi göra av den här stackaren nu då? Ska vi ställa Grita. honom i hyra och gryta? Ska hon vara i köket, förrådet, garaget? Äh, vad, hur ska man ja, vinterförvara en kanin? Det är också hur man, hur man vänjer dem vid för att jag kan väl tycka att de är ju liksom pälsdjur så det är inte för det är helt säkert att de trivs i rumstemperatur. Nej. Men det går att vänja dem vid allting. Ja. Eh, många har de inne liksom i lagon eller garaget. Eller så. Ja. Och, eh, men då, då får man inte hålla på att variera att man har dem i garaget. Nej, men nu är det kallt. Nu tar vi in dem. utan då Nej, det är samma temperatur liksom. Ja, det, det är lite återigen som hästar... Liksom. Ja. En del, när det kommer vinter kommer så klipper de hästarna och paltar mm. på dem i täcken och andra har dem utan täcke. Ja, precis. Utomhus hela, hela vintern. Att de, de anpassar nog pälsen efter. Men jag tänker, hela om man det, typ tar in dem i ett garage då, eller ett förråd, då ser man att det är ja. ett garage med ett litet, litet, litet fönster. Det är nästan mörkt. Alltså, de måste ju få dagsljus? Ja, Ja, ah, då tar man tänd hela tiden. Ah. Ja, ja hela men, tiden. Nej, men på dagarna. Ja. Ah. Ah. Vad jo, va, jo, va, jo, roligt Johan att du vurmar för kaniner så väl. Ja, ah, snart... men jag tror att Åh, jag har. Det... Jag vill ta kanin, till och barnen vill ha kaniner. Ja, <laughs> ah, det är bra. <laughs> ja. Rasmus, Rasmus vill inte ha kaniner. Men nu ska vi prata om ett litet äckligt djur. Festing, festing, festing. festing. Mm. Alltså Rit, vad kan inte du ta oss genom någon alltså, vad, vad är det som gäller nu om man är hundägare eller kattägare ja. för den delen vad, vad, hur, vad, hur, vad, hur, ska man, hur ska man fightas mot de här rackarna ja, till, till att börja med man ska inte liksom tycka att nej jag vill inte ge någon fästingsskydd till, till någon katter och hund det finns så otroligt bra preparat idag mm. okay. uh, och vi bara backar liksom tio år i tiden man ska säga en sån här vanlig sommar så jag, hade jag, jag på min lilla klinik minst en Hund eller Katt, med festin katt är ganska ovanligt med jag okay, ser vad jag fund med festinburen infektion. Okay. Och det är antingen anaplasma eller borrelia. Ja. det är mm. väldigt otäck infektioner, hög feber och, och mm. ledsmärtor och så mm. Sen kom de här dropparna först och, mm. som blev så småningom recept fria sen kom halsbandet och nu finns tabletterna till hund. Men mm. tabletterna är väl fantastiska är de inte det? ja de är, det, alltså, Jag ska säga att det är helt underbart och det här, jag ska inte säga något namn på en, men Nej. det är en tablett som du ger vart. Det här är reklamradio så du kan tala om vad de heter, så det heter <laughs> ja, Det finns tabletter som, ja. gäller, som, som, som har som en ja. månad och Men det är, det är receptbelagt och allt sånt där eller hur? Ja det är ja, de, de. Ja. men de är, de är jättebra och det här tre månaders en enligt deras tillverkare så är det, det mest solda veterinärläkemedel ja, i världen. men problemet är det att när det är tre månads tabletter så då tror man automatiskt att blir djuret sjukt under de tre månader då är det tabletter spel och, alltså. ja, och det är precis om okay. vilka sjukdom får hälsovård eller inte så i kanske så är det liksom då är det tabletter mm. ja, men jag ska säga att fördelarna överväger nackdelarna ja. Och vill Nej, men... man liksom vara lite försiktig så kan man ju ta de här enmånadstabletterna då så att då vet man att då är effekten borta istället en månad. Ja, okej. Okay. Ja, men jag tycker det för det, det, Alltså vi har ju provat allt. Droppar och ja. halsband och nu de här tabletterna. Ja. Och det var klart att ha en hund som älskar att bada... Och sen har ja. de här dropparna, där man ja. vet att det slår ut liksom ja. hela vattendraget så. Liksom. Ja de var... visst, sen, ja. sen är de inte så jättesnälla mot fiskarna, de här typ halsbanden. Nej, precis. Nej, ja, det. Ja, men du, det var ja. väl ett bra tips. Men är det inte ja. så? Sen har de långnosade hundarna, som Collie och så, de har väl haft nästan problem med de här halsbanden och så också. De har väl varit överkänsliga, inte så. Utan, utan, utan Collie är känslig för ett annat ämne som ja, okay. handlar om som man behandlade norskvalster. Ah, okay, okay. Det är egentligen sån här det är preparat nästan bortafrån. borta från. Det har kommit andra bättre. Ah, okay. Ja, okej, bra. Men det används fortfarande på hästar och så ah. där. Och, sådär. Ah. och Men de, du... de, blev, alltså, de dog inte utan de sov. Ah, okay, ja, ja. ja som, som de som, som fick svininfluensan. Ja, var Ja, och det är därför därför så kunde man liksom aldrig registrera i på hund om inte fanns liksom som inte då. Men de här med tabletterna och sådär, det, det, det är vikten som, som säger hur mycket. Det ja, just det. Då. Vi kör med och så så kommer med tabletterna. Det, det kommer att komma en storm med människor nu som ringer och säger: Men min hund fick, ja. fick min sann uh, biverkning och sådär. Men tala om den medicin som inte har biverkning. Men jag tänker på det här med, med, med borrelia. För det, är det de har ja. va? Mm. Och visst är det så att när de väl har haft det en gång då är det svårt att liksom veta om de har fått det igen. Förstår du vad jag menar? Ja, alltså, nu, nu är det svårt överhuvudtaget att veta om de har eller har haft Borrelia. För ah. att man, man har liksom slutat att analysera proverna. Så ah, okay. att, att man kan kolla i princip med blodprover om de har antikroppar. Okay. Och antikroppar säger att, att den här hunden har någon gång varit i kontakt med ah, den här okay. bakterien det säger inte om det är liksom aktivt nu och, och sådär. Så att det, det, är, det är lite knepigt är det. Ja. Vi, pratar det är ju, också... vi pratar ju om det här med om man ska ha kaninburen i sol eller i skugga självklart mm. inte i solsken. Men det finns en annan sak där man, där man inte ska ha sina djur som vi varje år får läsa om i tidningarna. Mm. Ja det är ju bilen och det här, ah. det här jag kan inte liksom fatta att man ens <laughs> kan tänka tanken och lämna en hund i en Nej. Och, det, och det ser man ju varje år Ser man ju hundar sitta ja. på parkeringen Och så har de vevat ner rutan lite ja, och ja, men alltså det man, man måste ju undra liksom, Gick inte de i skolan som tror att Om jag gör en glipa på en halv De är ju så rädda att folk ska stjäla deras ja. Mastar ja, vad fan det är för ja. någonting Så att de har en glipa på en halv centimeter På ena bakrutan mm. och så sitter det två hundar i bilen Ja, det det. ja men det är ju inte klokt alltså. Nej så här kan jag tänka mig Att man ställer liksom bilen i skuggan Ja och så rör sig inte man, solen nej. på det Sol, stället? Så rör, solen rör sig. Ja. Ja. Och, men, men sen ska man tänka också att det finns ju faktiskt bilar där du kan ha r på, fast du inte sitter där. Ja, just det. Ja, just ja det, det har Bland annat ja. min ja. Bil, sådär. Ja. Men att de, ni som har det, jag ska säga ett tips, liksom skriv lappar på fönstren. Ja. Ja. ja, för annars ja. kan ju ja. någon dra ja, in i rutan, liksom. Ja, så, mm. så det, det kan sätter på några bilar och, och det går, går ju fort där. Alltså det, på några minuter ja, ja. så kan man få komma upp i 70 grader mm. <går> mm. <går> Och jag menar, och prova själv att ja. sitta i 70 ja. grader Nej, det, det är otroligt Otroligt god som döds Ja, det Gör inte det, Nej. <går> har det du, vi, vi, har en... vi har pratat innan vi ringde till dig Så har vi pratat om Robotgräsklippare Och vi har uppmanat våra ja. lyssnare till att Inte köra dem på nätterna Eftersom det kommer skalperade igelkottar ja. i parti och ja. minut till veterinärklinikerna. Ja. Har du varit med om det? Äl... Har du fått in några hos Nej, dig? Nej, jag har inte fått in några. Jag tror att de hinner liksom dö innan. Ja. kommer Däremot så några hundar. Vad alltså. sa? Som har stoppat. Nej, jag har faktiskt inte fått hit men, men, men fått en bild skickad. Uh. Nej, det är roligt att, att det är en uh, robotgräskare ja. som har skurit det. Aj, aj, aj, det ska jag det. säga, då, de är ju fantastiska grejer och de kommer aldrig att försvinna, robotbräcklipparna, för men att det finns lite produktutvecklingsutrymme där Eller hur va? Jag föreslår värmekameror och du hade vanliga kameror som ja, känner av alltså. ja. Ja. Ja. Eller att de pratar igelkotska Ja, varför inte? Ja, typ, ja <laughs> Det betyder akta, här, ja, här kommer jag Ah, är det något mer vi ska tänka på vi djurägare, eller vi som ska bli djurägare här inför sommaren, va? Eh, jag skulle alltså, om det blir en riktigt varm sommar, så skulle jag rekommendera de här morgonpromenaderna. Mm. Ah. Faktiskt, för att det är, man ska tänka på just att hunder, att de, de, de kan inte svätta som vi, det är lite i tassarna, utan det här värme, vad ska jag säga, å Utjämningen, det sker genom att de hästar och sådär. Ja. Och som min egen hund så, så är det en solig dag så är det ju, är det ju är synd om kraket. Ja. Ja. Men, men just så här på morgonen när det är lite svalare och lite skuttigare sådär så, så, så går upp en halvtimme tidigare och ta promenaden då. Bra I alla fall så att de, att de får röra på sig och sådär för så att mm. de... De må ju inte bra av att ligga och lata sig. Liksom. Nej, inte det heller. Liksom. Nej, precis. Och, och, och, och, och har man tillgång till vatten så, så, och, så, så låt gärna hundarna bada. Mm. Men har ja, ha då koll på vad det är i vattnet, eller hur? Rit, va? Absolut. För att det är när det är perioder när alger blommar, de, de är, vissa de är jättegiftiga. Ja. Usch. Så att det är också sånt som, som kommer till djursök. Det är alltså dödligt giftiga. Ja, så det, det var, vad är det? Jag fattar inte vad är det är som är så giftigt? Gud, kan fråga! Ja. <laughs> ja, men alltså det, det, det är ju sånt där som aldrig. veganer äter. <laughs> Ja. <laughs> det finns ju lite olika, det här är väl sådana här blågröna ja. Men jag trodde det bara var i hav finns det finns nej, i insjärmen Ja, absolut Det finns, och det är vissa temperaturer och sådana här skydda, det är vikar och sådär ja. så. nej, och, så... och gärna att om du har badat, ja, ja, man ska inte bada heller För att man kan inte säga till hund att va, vad du än gör bada men sväljer inte Ja, precis, nej, precis man kan men, men badans, med Bada, Nej. <laughs> Nej, men sen är det också, och det är med, med, med, med en sak att tänka på också, det är att det, det är nog ganska bra, speciellt om de har lite päls, att de blir torkade efter badet. Ja, ja jag hade, om du inte hade sagt det själv så hade jag gjort det. Mm. Ja, det är en anledning speciellt såna den här hundan som Janne har, som mm. har golden retriever och mm. sådär, och som har lite, lite lång päls, alltså, de har... Det är väldigt stor risk att de får sådana här fuktexemel, foktarexemel eller Ja, Det händer ju hela det tiden. det blir ju sådana här variga, äckliga sår Och, uh. och får de det så ska man försöka klippa Ja, det rent. Ja. Det det, klippa och tratt, beroende och, och sen, på vad det är någonstans. Ja, och sen ta lite paus med badandet. Ja. Och, det, det ja, och då tittar de på honom och säger du är den elakaste människan som finns. Jag får inte jo, bada. Typ. Ja. Men du, vattensvans! Vad är det? Det är en inflammation i första svanskoten och det, det, är en, det är inget med vatten att göra men det kommer ofta på sommaren när de simmar uh. i vatten. Det blir som en, vad ska man säga, som en benhimmelinflammation i svanskotan. Ja, just där. Mm. Det är, mm. det, att vi kan komma mitt i vintern att han har stått och vissat på svansen. Ja, det är det jag vet. Uh. Ja. Så har du en glad ja. hund. <laughs> ja, och då ja. blir den helt stel liksom, uh. och, och nästan förlamad det är, eller? Ja, den, uh. ja, den, kan, den kan bli så där precis att den, att den uh, hänger helt slakt. Uh. Uh. Och det är inget farligt, det är ganska smärtsamt så att det kan väl vara bra att få lite... Ge inga sådana här receptfria verktabletter. Nej, nej. inte om man har nej. en veterinär så ska vara snäll att skriva ut. För det här är liksom, det är ingen svår diagnos om man så. Nej, så. Och, och jag ska säga att jag, jag kan väl nöja mig att man... Om det är en liksom bekant... Eller en hund som man känner att som skickar en bild på det här. Ja, just det. Så kan man ju gå med på att skriva lite verktabletter. ja. Häldre än att man börjar ge dem halvår. Ja, Men vad, vad, vad är det mer för djur som trillar in till dig i sommartid? några andra djur som vi inte har nämnt? Men, nej, det är nog man ska säga att det är, det är just på det här lilla kliniken. Det är hundar och kanske. Ja, såklart. Ungefär 60% procent mm. hundar och förtikaster och sen ja. som sagt en och annan kanin på någon en och annan kan in för ja. något en någon annan kan in ja ritva Krokfors ja. Vretemark, ja. veterinär på sorgskliniken vill man vill man veta lite mer om om sörgårdskliniken så kan man gå in på Sörgårdsklinikens hemsida sorgskliniken.se eller sörgårdskliniken.se båda ja. funkar Uh, ja. Stort tack för att du delade med dig Av dina fantastiska ja. kunskaper Tack snälla, ha en skön sommar nästa, nästa gång så tar vi en timme på oss Ja det ja, gör vi, absolut gör vi. Moj moj, ha en riktigt skön sommar Hej då Renastallan med Jan Holmberg. God morgon. Önskar HITS FM. Och Johanna Lind. Du Johanna. Yes. Vom så har det ja, Sista igen. timmen. Igen. Sista timmen innan sommaren. Ja, lite sorgligt. Ja, men äh, vi är tillbaka i höst igen. Ja, har du har program med det får jag jätte gärna höra av det? Absolut. om du tycker att den här och så och, ja, så visst. den borde vara med eller ja. jag är så intressant så jag borde vara med ja, ja, ja. det funkar också Absolut. här gäller Jantelagen, inte Jantelagen Verkligen, du, mycket varmt viktigt. välkommen så vi, vi, vi säger väl så. Ja. Ha, och Hanna, ha en riktigt skön sommar. Ha en jätteskön sommar. Och så ska vi väl se fram emot något i brevrådena som kommer snart. Kommer Ja, ni just Tranos? det. Nästa, nästa, nästa vecka eh, så kan man på eh, Tranås direkt eh, hämta sitt nummer av Boksons bästa. Yes. Boksons sommartid. Kan Vår grannkommun som Allt har så mycket att erbjuda. Det är ja, klart. precis, mm. det har det ju Nu när vi ska semestra på hemmaplan. Kära lyssnare, sköt om er. Ta det... Eh, Härligt och lugnt, tvätta händerna Håll avstånd Njut av sillen och allt det andra mm. Och så hörs vi i höst Det gör vi, ha, ha en skön sommar Hej då. Hejdå Fredagsfrallan med Jan Holborn God morgon Önska Och Johanna Hits Lind FM. Fredagsfrallan i 5 Presenteras i samarbete med Aronssons Blommor På Storgatan 36 Vi gör varlagen till en fest